Князівна замовкла, ніби чекала, що Крейслер щось відповість. Та оскільки він лише звернув на неї променистий погляд, вона опустила очі і обернулась так швидко, що легенько накинута шаль спала з її плечей. Крейслер підхопив шаль, але Князівна не простягла до неї руки. «Давайте, — мовила вона непевним уриваним голосом, ніби змагалась сама з собою, ніби їй важко було висловити те, на що вона вже внутрішньо зважилась, — давайте поговоримо прозаїчно про поетичні речі. Я знаю, ви даєте Юлії уроки співу, і мушу визнати, що відтоді її голоси виконання набагато покращили». Це вселяє в мене надію, що ви можете розвинути навіть такий посередній хист, як мій. Я думаю, що...» Князівна затнулась і вся спаленіла. Бенсон підійшла до них і почала запевняти, що Гедвіга несправедлива до себе, називаючи свій музичний хист посереднім. Адже вона чудово грає на фортепіано і дуже виразно співає. Крейслер, якому князівна у своєму збентеженні здалася раптом надзвичайно милою дівчиною, набалакав їй силу гарних слів і наостанці запевнив її, що для нього не може бути більшого щастя, як допомагати князівні, коли вона бажає цього, порадою й ділом у її музичних студіях. Князівна слухала Крейслера з видимим задоволенням, коли ж він замовк, а Бенсон поглядом дорікнула їй за дивний страх перед цим чемним чоловіком. Вона стишеним голосом сказала, «Так-так, Бенсон, ви маєте слушність, я часто поводжуюсь гірше за дитину». І відразу, не дивлячись у його бік, простягла руку пошаль, яку Крейслери досі тримав, і тепер віддав їй. При цьому він не торкнувся гидвіженої руки, і по всіх його нервах ніби пройшов струм, такий сильний, що він мало не зумлів. Та враз, мов промінь світла, пробившись крізь темні хмари, до Крейслера долинув Юліїн голос. «Доведеться, – мовила вона, – доведеться ще співати, люби Крейслера. Мені не дають спокою». Я, мабуть, спробую той чудовий дует, який ви мені недавно принесли. — Ви не повинні відмовити моїй Юлії, — втрутилась Бенсон. — Отже, сідайте до фортепіано, люби капельмейстере.